verte en a virxe do monte cantarse así matari cos matari cos cobrar bendito dol impoñeda traio more aste vigor ras túa xentes e para a miña terra ninha virxe da roxaxe Que por nos velas no alto do monte Pide a Deus que sempre nos axude Pra que os teus fillos volten con saúde Ledos a casa que deixe o monte Pra que os teus fillos Volten con saúde De nosa casa Que deixaron ontem Xa podemos continuar Esta segunda peza de música Que nos puxe aquí no asomar eh, Lembrábanos a... Mm. Ana Quiro. Eh, bueno Danos pe para poder mmm, falar co mmm, Xulio Simón Que está a outro lado do fio telefónico, ali en Galicia Boas tardes, Xulio Hola, moi boas tardes Que tal? Aquí estamos eh, intentando comunicarnos con, con Galicia Non somente contigo, sino con a de A verdade é que agora mesmo non non dá contazo Pero sí que, que seguimos no, no intento Que tal? Que tempo tendes por aí? Como vai a esa bastante desagradable. Sí, pero certo é que a pesar do que decían as televisións, todo este mes tivemos un tempo bastante bou. Pasa que non sei por que motivo empeñanse en espantar a xente que non veña por aquí. Escorrentala pero... para que non aparezan moitos, moitos turistas ou qué? Pois pues, eh, a verdade que si, sí, porque tivemos eh, todo o mes un, un tempo moi bou. Hoxe hai vento, choviñou, Pero a temperatura é moi agradable. Eh, aquí na pois na ría un, unhas lixeiras ondas que aquí é difícil que que que o mar estea así tan movido porque temos aí a illa de Tambo que que é unha protección para os, os portos de aquí de desta de zona. Porque ti estás en Conbarro, non? Exactamente, que Te a hai eh, moita xente que pensa Que con barro, que é es que un concello, non? Uh -huh. eh, o concello, pois pues, é pollo, pollo que... Que ten as cinco parroquias esas, mas que unha delas é precisamente con barro, non? San Salvador... San Xoan... San Xoan... logo está con barro, está... Rashó... é máis a Mieira. A Mieira, exactamente. exactamente. Que bueno, que, que, que... Ainda que son poucas eh, parroquias, son moi, teñen moitísima actividade en... en Eh, vamos, eu, eu Ahora fi, Tiven aquí un bocado de tempo Meténdome aquí na, na páxina web de, do concello, eh, hai moitísimas actividades. Sí, no, efectivamente. No bueno, oxe, eu, eu creo que hai anos que o alcalde Luciano Sobral, porque xa leva uns cantos anos logo as conseguimos A ver se si conseguimos contactar con os con con pues, pues, anos, os anos que leva xa ao mando do Concello de Poio, pero penso que que xa estivera noutra ocasión aquí en Radio Cornellá, verdade uh -huh. que non estou seguro. Pero sí, o que é certo é que eh, durante o seu mandato pois, a, as instalacións eh, culturais e tipo social en Pollo, pois que aumentaron pois, moitísimo. Moi uh -huh. Eu estou lembrando ahora que era unha das cousas que quería falar con el o tema dos, dos petróglifos que comentáramos, ainda uh -huh. non hai moito con, sí, sí. con Xoselois. Xexelo, sí, pois, sí. Pollo pois, é un dos lugares eh, so, máis importantes que contan este tipo de de prehistóricos, non? Sí, sí, sí, sí. E logo pois, pues, por exemplo, a o museo Casa de de Colón, xa sabes que hai sí. a teoría de que do, de, do Colón aquí de, de, de Campelo, de Campela, si, sí. na zona aí de de mariñeiros, non? Sí, sí. e, e que ademais fai, fai unha festa, non? Con, relacionada precisamente con Colón. Sí, efectivamente, hai a festa de de Colón que, mira, ademais, precisamente hoxe, pues, pois, eh, chegounos ao, a Caixa do Correo, pues, pois, a toda a programación de primavera, primavera e, e verán, non? De, de adquiro o Concello de Pollo. E eh, aí a festa de, de Colón, que a ver se si o alcalde nos, nos di... E, bueno, mira, teño aquí eh, o 17... No, 12, 17 e 18 de xuño. Eh, pois, hai... Eh, exposicións de artesans teatro eh, en Conbarro e máis en San Salvador e ven a ser pois, eh, parecido ao que se está facendo en Lugo co Arde, Arde Lucas uh -huh. na feira medieval de, de Pontevedra o ano pasado foi o, o primeiro ano pero xa se veía bastante xente vestida cos traxes da época E, e supoño que pois que este ano quera máis, a verdade é que estivo estivo moi ben. Houbo certas queixas porque eh, claro, aí a veces instalanse postos de venda de, o de queixo, de produtos, se hai algún, pero penso que que non afectou demasiado o comercio xa de claro. eh, local, non? Uh -huh. Eso que pois, que non non foi pa tanto, non? Sí, sí, e a Illa de Tambo concretamente tamén fai de bueno, é unha testemunha especial tamén para... Bueno, Aí fanse moitísimos actos, non? No, a Illa de Tambo precisamente é outra das cuestións que lle quería plantexar o alcalde porque xa hai moitos anos pois, que se está reivindicando a, a que, que a xente pois poida acceder a Illa que, que sigue estando en mans de, da Mariña, non? Hmm. Entón... Eh, Agora mesmo penso que, que no inverno non hai vigilante pero no verán, en canto te chegas ali cunha embarcación, enseguida xa aparece ali o vixilante que te, non te deixa Carai. baixar, non? Ajá, sí. ajá. O sea, a, a diferencia do outra illa que hai aí tamén na Ría, non? Que é a illa, a outra illa... Bueno, a, de Ons, a de Ons, a illa de Ons, xa é unha illa xa máis grande, moito máis grande, a illa de, de Tambo é unha illa pequeninha, non? Eu nunca cheguei xa unha vez... Pues, eh, quixen chegar mal en Piragua eh, non me deixaron a baixar, che... hay una, creo que hai restos dunha ermida eh, sí. penso que eh, fora lazaret... no seu tempo unha especie de, de, de sí, eh, lazareto que despois se trasladara a, a illa de, de San Simón, de San Simón incluso sí. creo que era un sitio onde se facía unha especie de cuarentena os que, os que viñan os barcos ¿no? que chegaban a, aquí a Pontevedra e tal e eh, hai restos creo que dunha ermida bueno, non, non, non sei exactamente era un dos temas que que lle quería pues, plantexar o, o alcalde que parece que non, non, non se dá localizado entón. Non? Sí, non temos a, a, a suerte de, de poder eh, falar ele, eu, cando, cando, cando contadete con el un pouco dixeme que a partir da de media que sería boa o Boa ocasión, o bo bom momento, pero, bueno, a partir das e media empezamos a chamalle e parece ser que ou ten o desconectado ou, ou non... Bueno, un... sei que a sete tiña un acto cultural. Sí, sí, ele bueno, falou mayor... precisamente deso, de pero que llevo a Mellor precisamente a sí. sete e media. Entón, eu, por iso, digo, bueno, retrasamos un pouco a chamada con Xulio e tamén a, ra... a chamada con... Pues con... O Mellor, pois, pues, está despistado co tema este do, do acto cultural, non? Entón, se ares, Aproveitamos A, a, a, a ver se si é posible Contactar con el Que me chegou aí Información da convocatoria Do cuarto premio de poesía Victoriano Taibo ah, eh, Que se organiza pues, O Instituto de Estudos Minoranos O que pertence ao Xosé Lois Xosé Lois, no? sí, sí, sí Tambén eh, hai un concurso literario aí Nesta zona, non? Que é o de Xaime Isla Couto, non? Eh, sí, hai un que se puxo seu nome precisamente a, unha, a unha, bueno, unha, un lugar de, de exposición, Ajá. un centro cultural vale. que hai aquí en... En esa mieira, ¿no? Sí, sí. fálanos de de, de otro, que nos acabas de decir que tamén nos gusta. Bueno, no sé, pues, máis que va premio... por mencionar a aos xesolois, ¿non? a xe solois, ¿no? Yo, zona dos mi, miñoranos. Miñoranos. Que miñoranos. entidade organiza o Instituto de Estudos Miñoranos en máis a entidade local de de Morgadáns. Sí, sí. Eh, bueno, pode concorrer calquer autor que ten que enviar antes do 30 de de xullo do 2011. Eh, acabo de ler aquí no, de Xullo, pero non sei porque tiña idea que noutro sitio link era o sí, no, 30 de Xullo sí, 30 uh -huh. de Xullo pues, hai que mandalo o, o enderezo apartado 3036380 de Gondomar un libro de poemas que que estar, por suposto, escritos en galego cunha extensión mínima de 300 versos uh -huh. eh, o premio está dotado con 3000 euros máis unha peza escultórica do artista miñorán Fino Lorenzo, que creada especialmente para este certame, e máis a publicación da obra premiada na colección Victoria, victoriano Taibo do Instituto de Estudos Miñoranos. Sí. No? Que teñen moitísima actividade A verdade que fal, despois falen outra vez Con outra ocasión con, con ele con, sí, sí, sí. E con outra persona máis De verdade que, que bueno É en gallo alante tamén Ademais él, él é unha persoa que tamén Sabe comunicar, non? Bueno, eh, José Loix é un, un gran comunicador Si, sí, si, sí, si sí. E eh, a parte pues, é unha persoa superactiva Que está metida en, en, en Moitísimas sí, sí. cousas, non? Si, sí, si sí. Ebaix descubriu deu nos a coñecer descub... a conhecer, pois, a, desco... a descoberta dun dunas cousas antiquísimas non Arque... arqueolóxicas antiquísimas ali no Ribeiro concretamente que, que teñen tenía que ver coa presencia do... do homen en Galicia pois de máis de 3000 ou 4000 anos, o sea unha con verdade De verdade que que, que bueno, pues, tra os, tra os traballos que están a facer merecen a pena ser resaltados ou polo canto, ao menos dálos a coñecer. El el ten muitísima actividade, según vin, pois pues, ten muitísimos compromisos de conferencias e de... sí, sí. bueno, e os coñecementos que ten son enormes, date conta que a min levo eu aquí vivindo É unha zona de combarro que se chama Xubiño. Entereime por el de que aquí, preto da miña casa, porque hai uns petróglifos, non? Que estou xa que aquí contentei con unha persoa para ir ir a visitálos, porque están, creo que, bastante abandonados. É difícil dar con eles, non? Claro, claro. Sí, sí, él mencionaba moitos deles que estaban, non sei, que os comían os toxos non? De, sí, sí, de, de tan sí, abandonados sí, que andaban, si sí. sí, que, que os teñen Censados, non? Pero que en realidad o, Non sei, a lle corresponda Non lles dá por... Claro, o problema moitas veces, pois pues, tamén O estar cobertos de maleza Hay incendios mm. eh, pues, Pouco a pouco vanse deteriorando, deteriorando sí, sí. Sí. A mágoa é que O millor se poden perder, non? Que... Si, sí, bueno, e por eso Aqui o, o Consello de Pollo Pois pues, ten un un centro de casa, no casal de Ferreirós, un centro de interpretación de de uh -huh. que, a ver se si, se non é hoxe, pues a ver se si noutra ocasión o alcalde pois pues nos si, sí. no, dio un pouco como, como funciona, ¿no? Bueno, eh, estábamos falando de Victoriano Taibo, que foi unha figura sobranceira eh foi mestre tamén, mestre de profesión, de profesión E foi membro da Real Academia Galega e levou a cabo unha importante actividade cultural tamén participou no Instituto de Estudos Históricos do Miño non? Uh -huh. publicou poemarios como A Brente no 1922 Da Bella Roseira no 1925 e tamén ten obra narrativa Da Agra Aberta Contos e Lendas 1956 e logo deixou dos, dos volumes inéditos de poesía a Vicedo eh Cabrin Follas que publicárose máis tarde no, no 2008, non? Mhm. Uh -huh. Entón pois o que o que se anime, pois, a, a presentarse, sabe, apartado 30 36380 en, en Gondomar, non? Que pode ser unha forma máis de, de poder parte, dar a coñecemento ao seu traballo e a súa participación, eh, bueno, a súa creación literaria, non? Si, sí, porque como decía pois eh, parte do premio metálico, que non está mal, sí, sí, sí. pois hai leva consigo tamén a publicación do, a publicación do libro, non? Sí, sí. Bueno, eu, a, un, escoitándote a ti, vendo a información que nos dabas con respecto a Pollo, o concello a que ti perte, pertence a zona onde ti vives, pois pues vin este opúsculo que nos comentabas da Primavera en Pollo, prima, a programación cultural de ah, festiva... Primaverán. Primeverán é sí? programación cultural e festiva de, de pollo, a verdade é que un, é un opúsculo publicado de 34 páxinas catropáxinas eh? O sea que hai, hai nada que nada menos que moiísimaha sí, claro, oferta música, eu... gastronomía, cultura, arte, festas populares, exposicións, concertos e moito máis. Sí, eu destacaría sobre todo na festa do mar que leva anos celebrándose eu non sei xa se... Si... 11, exactamente, si, a festa do mar é o 26, 27 e 28 de agosto sí, sí. E, e aí, sobre todo polos amantes do, do mundo do mar pois hai unha concentración de embarcacións tradicionais eh, que veñen de, de varios países non? porque aquí hai unha un clube mariño que se chama Rei Boa pois que están levando a cabo un... a ver se si un día pois, contactamos con eles tamén Eh, levando a cabo un, un gran traballo de, de recuperación e divulgación eh, das embarcacións de, de vela, non? Sí, sí, sí, sí. Eh, Tenen aquí una, un pantalán, só so para... hai pouco que o conseguiron, por fin, un pantalán onde teñen as súas embarcacións e aí podense ver as, pois as dornas das que nos falaba outro día o, mm. o mariñeiro aí de de Conbarro, na que ian a... Ah, sí, aquel, aquel, a, a, a, a que é persona maior, non? Sí sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. E, bueno, eles son os que organizan pues, esta concentración de, de embarcacións que está incluída na programación da... Do Primo Verán. Do, sí, na programación da Festa do Mar, unha das, una das uh, festas de... daqui de, de, de verán, no? En Pollo. Pero tamén, pues, eh, quería falar do do curro, os curros, ah, sí, os curros que hai que hai en Galicia, pois claro, lógicamente é unha das festas máis eh, tradicionais e eh, populares que existe, non? E además, moi poucos, moi poucas zonas de Galicia teñen ese privilegio, non? Aquí temos o, creo que se chama o curro de San Ramón na Escursa, aquí uh -huh. moi preto. Eh, bueno, está anunciado que se vai a celebrar porque houve algún curro que este ano, pois, eh non suspendeuse debido a gran polémica sí. que hai, sei, sabe, o sea, sobre tema do ah, microchips. Julio? Sí. Temos ao outro lado do fio telefónico entonces o xa temos aquí o señor alcalde. Boas tardes. Ola, boas tardes. Teño que perdonar porque onde estabas, se ve que Me, porque no me entrou a chamada Entrou un mensaje fa un momentinho ah, De a chamada perdida Vale, bueno, pois moi boas tardes eh, Eu quería que Xulio Preséntanos a este personaxe Que nos facilita facilitaxe bueno, xa, súa... xa estábamos falando un pouco Do, do aquí, da to, todo Concello, das parroquias eh, E, bueno, Luciano Sobral Eu creo, se non me equivoco Que xa, xa estivera en outra ocasión Aquí en Radio Cornellá hmm. Porque, bueno, levamos Eh, celebramos outro día 25 anos de, de programa en Radio Cornella e eh, Luciano Sobranle baixa uns cantos anos de a, a fronte da, da Alcaldía de Pollo, non? Si, sí, sí. sí, pues, concretamente a fronte da Alcaldía, pues, ahora en este mes de maio fai 16 anos 4 sí. pues, pues, mandatos sí. Pois pues, non o debe facer mal cando recunca tantas veces non? Bueno eh hai un refrán que dí que fa, fa que se pode, no? pero trata de facelo todo o mellor que, que, que as situacións nos permiten e, por suposto, nosa responsabilidade de traballar para mellorar o conceito. Claro. Eu, pues, os cidadãos son os que deciden ao final. No? Eu estaba falando antes de que, sobre todo, a nivel cultural e social, pues, as instalacións que se que se abriron aquí en Pollo, pois son son moitísimas. Falaba yo aquí os ointes de Radio Cornellá, por exemplo, do centro de interpretación é, é, é. de petróglifos. É, é. Porque, sí. eh, aquí Pollo é unha zona importante donde, deste tipo de, de achádegos. Pois pues sí, nos abrimos un área arqueolóxica chamada área arqueolóxica da Caeira. que Ten un centro de interpretación, creo que, bastante interesante, que pode ser visitado e tende a ben, depois xa, os propios petróleos a, a ceo aberto na zona da Caíra. Hai unhas achadegos bastante importantes. Claro está que no, eh, aquí na comarca de Pontevedra hai un referente moi importante no, do que a arte rupestre a ceo aberto, non? E a zona máis importante, Campo Lameiro. Pero no xa da Caíra, pois, queñen un un valor patrimonial importante e histórico tamén, por suposto. E, e a nosa intención foi, pois, eso, o, o centro de interpretación e con, con toda a obra pública que se fixaba do área arqueológica, pois poñer en valor ese, ese patrimonio cultural e histórico. Lou citaba, por exemplo, tamén a Casa de Cultura Xaime Illa, un precioso edificio aquí en en Raxó, onde son moitas as actividades culturais que se levan a cabo, non? E, efectivamente, a Casa Cultural Xaimilla Couto foi unha, un proxecto para nós tamén ilusionante, dado que era unha reivindicación pois, a de moitos anos da parte de Santa Roca. Doce, no nome de, de Xaimilla Couto, pois, por a xa súa pois, Xaimilla Couto, como sabedes, pois é un intelectual galego, xa que ronda ahora mismo 100 anos, Unha persona, un intelectual pues, de, de gran prestigio, prestigio a nivel de, de Galicia E, bueno, de ahí o seu nome En este momento o centro que leva aberto ainda non un ano Pois pues, a actividade que se fai alrededor dele Pois pues, é realmente moi grande ¿no? muy grande Desde todo tipo de actividade Presentación de libros, monólogos, obras de teatro Creouse alrededor dela tamén unha aula de teatro infantil que de os rapaces do concello, pois poden eh, pois, desarrollar pois desenvolver as suas habilidades nese nessa materia e bueno, estamos moi orgullosos de como está funcionando a actividade que, que está tendo e por suposto de haber cumplido tamén unha, unha aspiración que a parroquia ti. Preguntábane aí tamén Julio Cousil desde desde Cornellà sobre esta festa de de Colón, que vai ser o segundo ano que, que se realice, non? Que se realiza e tamén que naceu precisamente un pouco a, a unha tradición de xa fai uns pues, cuantos anos, bastantes anos, non? O primero que empezou a defender a teoría do, do Colón de Pollo, do Colón galego, pois foi Celso García de Arrega, a principios de 1900, aquí hai un, había unas ruínas, eh, sabendo que por tanto, realmente que históricamente pois se vinculaba aos eh, nosos vecinos eh, esa, esa casa como unha ruína de Colón, é dicir como a, a posible vivenda de, de Colón e de diso o concello pois apostamos pola recuperación desse espazo e a, a a compra de esa propriedade, esas ruínas e a construcción dun dun museo chamado Museo de Colón, no cal estamos empezando a a crear unha, unha actividade tamén importante. E unha delas, quizá, máis importante, sea a, a, a, o Día de Colón, que se celebrou xa o ano pasado, con moito éxito, e que vamos a seguir en colaboración cos colectivos sociales do Concello, pois, eh, desenvolvendo para este ano que ven, que vai ser pois, hace o Mer de Xullo, o xa, Mer de San Xoan, xa moi pronto. Que, cada máis, é unha festaza enorme a que fan aí en San Xoan, non? Pois pues a verdade que sí. sí, creo que ese un mes de actividades, nese mesmo mes temos as festas do Patrón, que é as festas de San Joan, precisamente, sí. E bueno, a, a partir de ahí arranca realmente a, a actividade de verán pollo que No, eu coñecin apoio, que... eu a pollo coa festa anterior, coa festa da Meixa. Okay. Ameixa. Ah. Aí come, comezan co no, a principio, bueno, por menos uns días antes, eu non me acordo agora mesmo se é, perde, se é no mes de xuño ou non, pero eu creo que sí que é un a fe, a festa, a da, Ameixa, festa da Ameixa, non? Festa da Ameixa, non, a festa da Ameixa de mes de xuño. Ah. Eh, É o número de xollos, sí, e depois é o número de agosto pues, a outra festa pues, importante desde o punto de vista cultural e bueno, tamén de, de atracción de público que ha festado festa mar, festa sí, que se sí. celebra na, na parroquia de, de Combarco. Uh -huh. Vale, vale, eu, eu, a verdade que eu eu lembro-me dese festa de, de, de da ameixa porque sei que, bueno, go, os de Carril que, que queixávanse, dicían que que, bueno, que tiñan turra entre os de Carril cos de Cor de Pollo porque parece ser que, que as ameixas non son as mesmas e que son, que, bueno, que hai outra calidade que bueno, eles querían reivindicaban que a, a ameixa de Carril non ten por que competir coa ameixa de, de... No, eu, eu penso que non debería facer o... ameixa da Ría, non? Exactamente, creo que son dúas rías diferentes, son unha sí. standa Ría da Arouca nos estamos da Ría de Pontevedra. Claro. Definitivamente produto da que non ser a mesa, pero hai unha certa diferencia sí. e e a nosa Festa desde bueno, nos, logo non pretendemos competir con sí. eh, con ninguém, a menos con Carreiro, que si pretendemos eh, realizar realzar máximo que que se poida o, o produto daquela da Ría de Pontevedra, da festa a través da Festa da Mesa sabendo que é unha actividade económica do no noso Concelle pois, importante. Son moitas as familias que viven alrededor do, do marisco sí. e, lo tanto, pues, bueno, nos apoio total ás cofradías eh, da Ría e a esta festa porque creemos que é unha actividade pues, que pode seguir criando riqueza no, no municipio. ¿no? Que, por certo, señor Sobral, aquí, xa que falamos da Ría, Aí no medio da ría temos a Illa de Tambo. que pasa co Illa de Tambo? <risa> bueno, a Illa de Tambo é outra das apostas que o Concello está facendo e tendremos darlle un, un impulso forte ahora neste, nestes próximos anos. A Illa de Tambo, como sabes, é un, un territorio que, que pertenece ter realmente o concello, que está dentro do noso ámbito municipal. É unha illa que históricamente dependeu pero de de San Xoán e aí tamén eh, eh hai unha historia que que demonstra que esa illa estaba utilizaban utilizada na parroquia de de de Conbarro, es decir, que está muy vinculado, por suposto, ao seu municipio e pertenece, xa digo, ter, ao territorio do municipio, e o que pretendemos, o que estuvamos eh, reivindicando é que esa illa se incluira dentro do, do Parque das Illas Atlánticas para que a Xunta se eh, collera competencia sobre ela. Eso non parece que non é posible, que según nos dicen, non non reúne todas as condicións para poder estar dentro do parque e a nosa aposta vai a ser a partir de agora pues, tratar de incluíla dentro do noso patrimonio municipal e pelear porque esa aí já pase a, a depender de, do Concello, que o Concello sea o que o a xestión e evidentemente é unha, é unha aposta forte, somos conscientes delo e se eso conseguimos, o, o paso siguiente sería tratar de ponerle en valor, restaurar os edificios que hai aí e aí, hai unha antigua capela, unha iglesia moi pequena, pero bueno, era eh hai chamada capela de San San Miguel, hai tamén un antigo lazareto bastante grande, que serviu de lazareto e e nos anos 1800 ou algo por aí. E todo eso que aínda a servificacións están bastante ben, Solo lle faltan que son as cubertas e das portas e eso, pero que o, a estrutura de pedra pois pues, esa se conserva moi ben pois pues queremos a nosa aposté por restaurar todo iso, que ese patrimonio pase a ser el patrimonio municipal, a gestionar o Concello, a poder eh, incluílo dentro do noso programa de, de actividades pues, lúdicas, culturales e de ocio, non só para os cidadanos, no? senón para Porque... os cidadanos de pollo, senón a todos aqueles visitantes que, que pasan as vacaciones aquí por la Ría Arbaix, que, que son moitos, e cada, cada vez parece que máis, non? Porque ahora mesmo é da, da mariña non? É que, pero xa non están dando uso ningún, entón, que, que pretenden sacar dinero? La, eh? de, eso, efectivamente, depende da Escola Naval, da Escola Naval, o sea de, do Ministerio de Defensa, eh, eles declararon esa como de non interés militar, o cual eh, para eles xa non, te, non ten ningún valor ni militar ni estratégico, No seu momento foi polvorín, foi polvorín da, da própria Escola Naval, pero ahora mismo aí eso está todo abandonado e en ruínas, e non só que entendemos, ou, bueno, que, que o que se na transferencia o que se busque é unha compensación económica, que aí é donde tenemos que buscar a, a negociación máis favorable posible para poder que esa, esa valoración económica que se llegue a ese entorno, pois pues que sea... A, que non sea lesivo por, os, por os intereses do Concello de Pollo, claro. Que sea algo asumible e que poidamos, pois, xa digo, facernos con ese territorio a nivel municipal e poder incluílo xa digo dentro dese, do patrimonio do propio Concello. Bueno, non sei que aí xulio comandamos de tempo, porque... Temos ainda, ainda temos un bocadiño bueno, a verdade é que... preguntar a Luciano sobre a galescola de pollo, hai que chamárlle galiña azul ou é unha galescola. Vale, <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, no, eu mesmo no me gustaría entrar demasiado as por... no, Para eu... non ser unha, unha galescola. Eu creo eu... que é no refirome un que... muito correcto. Eu creo que aunque ten un do moi moi correcto é unha escola, unha escola infantil da rede con as infantiles de Galicia. Eu creo que que o término é correcto. O que pasa que, bueno, aí no. se trata Eu refería sí, no. máis ben a si en realidade se pues, está utilizando a nosa língua ou non o nome ou de menos, non? Pero... Eh... Bueno, eu creo que, que efectivamente os programas polo que eu conoce eu, eh, como miembro do digamos do, do Conselho Escolar ou do, do, do, do... Nós temos representación a través de a que temos co Consorcio Galego de Benestar, pois da, da construcción desa, desa Galescola, pois temos unha representación municipal porque aportamos, hai que tener en conta que o Concello aporta o 33% dos do gastos de, de funcionamento da escola que supóñen para o Concello uns 160 euros anuales ¿no? dados a aportación municipal, sí. con cual efectivamente temos aí unha representación. Os programas, eu entendo que en canto Galego, galego pois, hubo un retroceso nestes últimos dois anos importante bueno importante, pero, bueno, sí que se mantendo algún, a, algún programa, pero alguns bueno, programas de, de iniciativas. Dos... Sí. Can... Digo que algúndos candidatos a que Alcaldía de Pollo eh, está facendo unha campaña que o mesmo a podía facer en Extremadura ou en Andalucía, non? Totalmente, sí, porque, claro, claro. Eh, parece, in... bueno... O sea, nunca, nunca sí, porque é solo... unha concepción de... Bueno, a nivel de, de idioma, dende logo candidato, sobre todo, ese candidato que a usted se refiere pues ese candidato efectivamente o temado galego, pues, eh, para él, eh, o sea, sempre, sempre de que é unha imposición, nos sí, entendemos sí. que non é unha imposición, simplemente que eh, é un desprecio. Trata, exactamente, de... un respeto... Eh... Para min, pois unha persoa que non respeta a súa lingua e a súa cultura, pois xa estou de fiar, non? E non respeta pero... que non respeita tampouco aos que, aos que defendemos o que é noso, indiferentemente. Es que me me gusta ser, por suposto, tolerante e respetuoso con todo con todas as tendencias e todas as opinións, pero é, en este caso estamos falando de persoa persona que, que desprecia o galego, o emais, que que non oculta ese desprezo hacia a nosa lingua o que realmente o que é grave, ¿no? vale. sí que para para no ser grave. Eu digo eso porque bueno, aquí este programa de radio Cornellà en, en Barcelona pues leva 25 anos pois pues, defendendo as, nos, as letras, a nosa cultura, espallándoa, eh por eso pues que estas cosas hai que decirlas, ¿no? Hai que decirlas, evidentemente, e... eu creo que sí. eu creo que nos sé, vivimos nunha en un país, en unha comunidade autónoma, en unha nación, como se algúns que irán, para min é claro que eu personalmente como noa organización que que me dito, pois así defendemos, entendemos que que claramente unha nación que ten unha unha lingua propia e o único que pedimos é un respecto por ela e poder utilizala en pé de igualdade co, cos demais, nada máis. Eu creo que eu creo que eso é algo que que realmente os que pois que está imponendo eh tratando de que eso que haixan un retroceso na, na no do so idioma, pois xus, xusto, son xusto esas personas que poderían facer unha campaña en calquera en calquera país, en calquera, en, en calquera comunidade de galegos, non? Mm. De perdón, de, do estado Eh, nos temos a ben gabarnos de que precisamente nunha mm, comunidade que non é galega po, pois podemos presumir de falar o noso idioma que, que nos deixan e que ademais están orgullosos de que nos podamos falar o noso idioma eh? é dicir, un, un cúmulo de culturas e unha aportación máis de, de culturización do propio povo o sea que, eu penso que sí. si eles penso non... que, que os idiomas non deben de ser eh, un motivo de nin de conflito, por suposto, nin de, de, de nada. Eu creo sí, que o sí. idioma xe unha riqueza e Un eu entendo que cada vez que se perde unha lingua pois eu creo que algo se perde, pues, algo importante se perde na, no ser humano. O cual, nos defenderemos, a nosa opción é defender a nosa lingua e, por suposto, respetar a aquelas personas pois, que utilizan outro idioma para nos... A nosa línea é defendernos o idioma como idioma natural de Galicia e, en eso, logo, creo que eh non evo que se ceda demasiado. Vale. Por certo que esta emisora desde que falamos de Radio Cornella é unha emisora municipal. Esta mesmo en Pollo hai unha emisora municipal, non non sí. Efectivamente, nós temos unha, empezamos como fai dous dous anos, tres, ao mellor, teñemos marcha unha emisora local, unha emisora municipal. A verdade é que né, a, a, a gostarianos chegar ao 100% da súa actividade eh no estamos asociados cunha cunha cadena que xestiona varias eh, emisoras locales, Temos un unha cobertura bastante importante e a a nosa posta cada día é por ir, ir ganando espacio, es, es, es, espacio propio, non? Es espacio propio do do noso concello. Hai xa xa, xa avançado bastante aí. Temos espacios deportivos, espacios culturales, hai un espacio de alcaldía onde os veciños, o alcalde unho de zoa, un de solo mes, ou perdón, a semana, pois que é temos un hora de, de emisión onde os veciños nos poden, pues, bueno, criticar ou, ou demandar cosas ou bueno, hacer un intercambio, digamos, directo cos cos veciños que queiran eh, chamar a emisora e e hai tamén horas se programaron actividades, digamos, xa máis políticas, de debates Dos tres candidatos que se presentan aquí a que nos presentamos a estas eleccións, e bueno, la nosa aposta da foi unha aposta forte pola radio ao principio concretamente, pero bueno, o Partido Popular nos eh, estuvo pues, bombardeando, que era algo imprópio dun concello tan pequeno como O Noso, que era un gasto inútil e da impresión de que bueno, eso pasou e agora Partido Popular dar, pois pues, tamén fai empezar a facer case bandeira da propia radio municipal local nos parece lógico, porque creemos que aposta que se fixo yo gasto realmente que tenga radio en este momento non é un gasto que poidamos, que nos poida preocupar non sei o que vai pasar no futuro pero creo que ten un medio de comunicación como ese a nivel local, onde os ciudadanos poden facer o su del, pois eu creo que é bono Bueno Julio, eh, señora, a verdade é que gustaríamos continuar falando con vostedes durante moito tempo máis. Emplazámonos, Xulio, se che parece para outra ocasión, posto que o noso tempo remata xa, sabes que hasta as 8 é o noso Horario, eh, bueno, pues agradecemos Moitísimo o, a súa participación a súa atención Que en realidade pois pues, Non é máis que Unha cousa que seguro Que él, pois pues, sabe que Bueno, como participa precisamente Na radio de ahí En, en, en pollo, pois pues, saberá Que tamén teñen os tempos moi medidos E eh, eh, bueno, nós tamén nos debemos A, a ese... A ese ritmo. A, a, a horarios, sí, sí. Bueno, eh desexámoslle moitísimo éxito da, tanto á radio como a vostede Mermo en persoal. Personalmente, eh despois a ver si, si somos capaces de compaginar outro momento, outra noutra ocasión en eh, xulio para, para volver a falar con el eh, contigo mesmo, non? Pois pues, moi ben, sei pues, sí, cando cando vos queirades, porque bueno, eh Eu, xa todos os sábados pois, estedes a vosa disposición pero eh, Luciano Sobral pois, tamén se ofreceu a, sempre que fora necesario pois, estar aí a colaborar tamén con, con Radio Cornella moi ben además... todo o poste... Pois merece pena falar con persoas así que, ademais, son tan axeitadas para poder comunicar con eles e que, ademais, pois, bueno, pois nos humilde melde agradecemos moitísimo a súa participación e agarramos xa, e digo, moitos éxitos tanto a radio como a usted mesmo. Moitas gracias e sí, foi para mim un placer poder falar con ese con ese povo, casi, eu diría que o povo irmán, un povo que ten pois, pues, bueno, tamén os seus sentimentos de de defensa dos seus intereses e que para mí un placer por, por suposto estes que minutos que, que me permitistes de dedicarvos, no? e, e que sepades que de, en talquer momento pues, que queirades chamarte, tens o meu teléfono e e vou recibido, por suposto. O agradecemento é noso por que non todo o mundo ten esa delicadeza de dedicarlle pois un tempo pois como dedicou durante este este retiño. Moitas grazas e a outra hasta outra ocasión. Muchas gracias a ustedes. Venga. Un saludo. Veico de ca mo sábado entón. Veico próxima semana. Muchas Veña, despedimos a, a estes dous uh, conferenciantes por así dicir e rematamos o noso programa hasta a semana. Sen 4.5